Jozef en die skibrekeling Sireneus by Jonathan, hoofstuk 181. Jonathan en Sireneus in gesprek, verwondering van Jozef oor die vreemde skib en se uitleg, die bijgelovige versichtigheid van die levensredder en sy lees, aangrypende weersien van die keinkie en Sireneus. Jozef het nie dadelijk na die hut gegaan nie, maar hy het een boodskapper daarin gestuur om aan Jonathan te meld dat hy hier was. Jonathan het gauw opgestaan en aan Serenius gesê, Keizerlijke, Koninklijke, Konsulaire Hoogheid, ek vraag nogmaals om vergeving, as ek miskien in misdrijf tenrie gepleeg het dier een goedbedoelde grofheid, want soos alles by my massief is, is dit by my menige geleentheid ook met my tong die geval, Nou moet ek echter weer na buiten, want my bierman, ‘n baie waardige vriend, bring vandag aan my besoek. En Sireneus sê aan Jonathan, O my vriend en my dierbare levensredder, doen wat jou welgevallig is en kyk nie na my wat jou skuldenaar is nie. Ek sal my nou hier net a bieke beter aantrek en dan self dadelijk achter jou aankom. Jonathan het nou vir Sireneus verlaat en het vinnig na buiten begeef om Jozef te ontvang. Jozef het intussen iets wat in die richting van die oever geloop, waar die skip was, om dit van naderbij te bekyk. En Jonathan het Jozef en sy geselskap vinnig achterna gehardloop loop en hulle gau ingehaal. Toe die twee mekaar gegroet het, het Jonathan die kynkie wat na hom toe aangehaard loop gekom het, op sy arms geneem en het om, om, om hom te liefkoes. Jozef het baie verwonderd aan sy groot vriend gevra. Maar broer, sê my toch, waar het jy die skip vandaan gekry? Of het gast of reisigers daarin aangekom? Voorwaar, dit is een prachtige skip, sylke skeep is sien een mens alleenlik Rome kom. En Jonathan sê, O vriend, kyk, daarom moes ek gister nog jou villa verlaat. Een stormachtige wind het gister in Romeinse skip op een sandbank buiten kan laat loop. Door my inspanning, Danksy die barmhartigheid van jou kankie, het het my geluk om die skip van een gewisse ondergang te red. Die geredes, bijna honderd in getal, bevind hulle nog in my woning wat gelukkig ruim genoeg vir hulle is, en ek denk dat hulle vandag nog sal vertrek en vaar, om die plek van hulle bestemming gelukkig in elk geval ons eie stad is, soos hulle aan my gesê het. Hulle uh, weet waar nog nie waar hulle bevind nie, want dit moet jy gerede mense immers nie dadelijk vertel nie. Maar wanneer hulle echter verder wil reis, dan sal ek wel aan hulle die weg wys. Jozef het nou aan Jonathan gevra of die geredes nie bekend bekendgemaak het, wie en van waar hulle was nie. Jonathan antwoord echter, Jy weet toch dat die mens nie uit die school mag verklap nie, En solank die geredes nog nie vertrek het nie, mag hulle name nie verraai word nie, omdat dit hulle dien opzichte van 'n volgende reis skade sou kon berokking. Nou het die kindjie aan Jonathan gesê: "O man, jy het welus ware edelhart waarin geen bedrog woon nie, maar jy is nog wel baie ryker dan allerlei ou bygelowe. Hier is het nogtans beter om te swyg as om te praat." want binnen enkele oomlikke sal die saak wel in elk geval duidelik word. Toe die kankie dit sê, kom sy met sy gevolg uit die hut en begeef hulle na die skip, dus precies na die plek waar Jozef hom ook nou bevind het. Toe hy daar aangekom het, sê hy aan Tulia, Vrou, kyk eers daar, lyk die geselskap daar by ons redder nie, precies soos hulle om wie sy so ons wil ontwyl ons na ons Strasine gereis het nie? By Elohim, die levende, ek het nog nooit so ooreenkomst gesien nie. En kyk, ons gas hier het ook een kynkie op sy arms wat volkome ooreenkom met die gewaarde kynkie wat ons hemelse vriend in ons het. Nou het die kynkie verlang om op die grond te word en het, toe hy vry was, dadelijk vir sy reenies wat al baie nabij gekom het, tegemoet gehaard loop. En Sireneus het blij staan en met groot opletend hy die kynkie betrag wat na hom toe aangehaard loop gekom het. Die kynkie het echter, toe hy ongeveer drie tree van Sireneus al was, gesê, Sireneus, Sireneus, my liewe Sireneus, kyk hoe vinnig ek jou tegemoet kom, waarom kom jy my dan ook nie so vinnig tegemoet nie? Nou herken Sireneus die kynkie, en hy het dadelik met Tulia op sy knieën neergeval en letterlik uitgeroep my Elohim o my meester wie waar is ek dan dat u o my Elohim u my skepper my lewe wat alleen my alles alles is in hierdie plek wat vir my nog onbekend is my te gemoet kom maar die kindjie sê my liewe Sereneus jy is alreeds op die regte plek want waar ek is daar is vir jou ook alreeds die regte plek Daar kom Jozef Immers ook al, en Miriam, Edokia, en my broers, en jou acht kinders. Nou het Sireneus gesê, oe jy, my lewe, dit is te veel saligheid op een slag vir my. Daarom het hy begin ween van saligheid en kon nie praat van weer die gewaarde gevoelens nie.